Rondelul unui Maidan Uităm și țurcă și Maidan Și haimanaua dulce piere Cu coate rupte în cădere Cu nas julit de bolovan Sfânt joc sfârșit cu genunchiere Sau cu covrig un covrig de-un cologan Uităm și țurcă și Maidan Și haimanaua dulce piere Și pier și razele de miere ce în orice chică de golan Spărgeau un pum de juvaere și haimanaua dulce piere. Uităm și țurcă și maidan.